Hej och välkomna yeah. till veckans avsnitt av Fyrkantiga öga mm -hmm. Fan vad jag inte kom på en bra början, det är alltid asvårt att börja och sluta sådana jävla avsnitt Ja, så därför säger man bara välkomna Ja, så är det ju mm. för Man kan ju inte sno att man skriver: Då är det dags för Fyrkantiga ögons podcast ja, nej, det blir ju lurigt Ja vi kan inte sno Adam och kompanis grejer här Eller att de alltid presenterar sig nej. Det är jag som är Joel Thoresson Nej, för det är ju inte en jävel som vet vilka vi är nej, ändå liksom. Så därför får vi köra våran välkomna Bara Fan, vad det är det film du har, slog du mig precis Ja, och grejen är ju att det är... Jag har ju en hel jävla pappkasse ute i förrådet också är fullknökad med Evelines gamla filmer Som man ja, hade det. tänkt att slänga Men jag tänker att Nej, de ska jag ha och ingen annan Nej, i så rätt men den är väldigt orörd, den här DVD-hyllan uh -huh. Jag köper ju fan aldrig DVD så heller. Nej, det, jag gjorde ju det ett tag När jag fick för mig att jag skulle köpa filmer jag tyckte om Men så såg jag att, tyvärr får man väl ändå säga Att iTunes är ju alldeles för bekvämt Och sen köpte jag ju PS3 Och tänkte, fan nu har jag en Blu-ray-spelare Då passade jag på att köpa en Blu-ray Den såg jag kanske något år efter Och det, det här är den enda jag har Nightmare Before Christmas Ja, det är första gången jag rör det här Blu-ray-fodralet På några år ja. alltså, Jag har till och med ett gammalt födelsedagskort Från när jag fyllde 29 ja. Som är med mig kvar här ja. en, en bild på en groda Och så öppnar man så här <laughs> Ja, jävlar Att det funkar fortfarande Att det inte har kukat huvud <laughs> Så där åker vi dit för eh, copyright infringement. Nej då. Ej, ingen fara. Ingen som lyssnar ändå. Så den här hyllan, alltså. Den är ganska dammig också. Det är typ helt vitt. Hyllan är svart, men. Ja. Så, men jag skulle. Jag, jag har alltid tänkt på att jag skulle liksom ta DVD-filmerna från förrådet och fylla den här hyllan med. Ja. Men det har inte blivit av. Nej, nej. Samma med alla mina cd skivor som ligger i alla möjliga olika lådor, liksom här och där, som jag mm. har sorterat i. Här har jag några hundra som ligger i en låda där. Sen har jag några favoriter där. Alltså, de är överallt. Ja. Vilket har gjort att jag har köpt jättemånga skivor två gånger. Mm. <laughs> Man tänker, men det här är en bra skiva. Den tror jag inte jag har. Den köper jag och så har jag två, tre exemplar redan. Ja, det är resten. typiskt. <laughs> eh, Nej, så att. Eh, jag tror att streamingtjänsterna började väl komma där mm. ganska snabbt. Sen så kollade jag mycket från datorn till ps 3 ja. med någon sån här media-app. Ja, Okej. Okay. Så, ja. Men jag ändå har jag köpt en jävla massa anime-DVD som jag har in i vardagsrummet också. Och min MacGyver-DVD-box som jag köpte när jag låg eh, ehm, salongsberusad på mitt hotellrum i Köpenhamn ah, ja. sista kvällen på turnén det är en sån serie jag måste försöka se färdigt på men man, jag klarar inte allt för många avsnitt i stöten man blir alltså rätt mätt på det där alltså. ah. och det finns nog inget som toppar avsnittet när han ska spränga en damm för att göra kvitt med massa gör sig kvitt med massa attackmyror som dödar folk i en stad ah, det är häftigt det är jättekonstigt avsnitt Attackmyror mm, Han bygger en stor eldkastare av en pump Ja, okej okay. ja. Och sen så dränker han dem i vatten Spännande Ja, det är skit skitbra avsnitt Och så är det någon annan som har opererat in grejer Som ger folk hjärtattacker också Som han ska lösa på något sätt Med att störa någon kommunikation Ja, det är... Ja. Som sagt, det, det är så mycket att ta in som ja. man får passa sig lite. Men sen förra veckan när vi spelade in ett avsnitt där vi egentligen bara pratade om vad har du sett eller spelat det senaste? Ska vi göra så att vi är lite mer kortfattade idag kanske? Det kan vi vara. Det har väl inte hänt as mycket som dess? Eller har du mm. bara suttit och bingat en massa skit? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte gjort. utan Det har blivit att jag har kollat färdigt på sharp objects. Mm. Eh, den var väldigt, väldigt bra mm. Och kan rekommenderas till alla eh, Bara åtta avsnitt också Mellan 45 och 55 minuter Ungefär mm. Så den, den kan man ta sig igenom rätt snabbt Om man eh, ger sig fan på det mm. eh, Härlig stämning och så Och eh, kan ju passa på med en liten eh, rättelse Från förra veckan Så tror jag dels att jag sa att eh, Den här eh, Gone Girl och kvinnan på tåget Att det var samma författare Mm. till böckerna. Och jag tror dessutom att jag sa att det var en man. Det är varken samma författare eller någon av dem är män. Så det får jag ändå säga att det är... Har jag haft lite dålig koll, helt enkelt. Mm. Det är bara att jag har sett ett namn på en person som har skrivit en bok och tyckt att det lät som ett mansnamn. Ja, Gillian. eller Gillian, jag ja Jag tror att jag har uh, tänkt på Gilligan. Ja. Gilligans Island. Ja, uh... Men du har aldrig tänkt på hon som spelar... Uh... Scully i Arkiv X ja. Gillian Andersson ja, Nej, det var, visste jag inte att hon hette Det hade ah, okay. jag aldrig kommit på Att det var hennes namn Så nej, det har jag helt enkelt missuppfattat ja. Så dubbelfel skulle man kunna säga Det är ju inte heller Jättemånga som heter Gilligan heller Nej, jag vet Men jag tror bara att jag har sett det lite i farten Helt enkelt mm. och så har det blivit fel Men men, nu är det rättat och jag vet nu i Du alla fall. är förlåten Tack så Joel. mycket Sen, en sak Uh, HBO uh, Castle Rock Ny serie Som jag har börjat titta lite på Finns väl 7-8 avsnitt där mm. uh, Väldigt uh, Ja Stephen King influerat Och utspelar sig också i hans universum mm. Så man får bland annat uh, Tidigt i första avsnitt Besöka uh, Shawshank Det fängelset från mm. Shawshank Redemption Shawshank Redemption Ja Uh, har börjat ganska bra mm. Tillräckligt bra för att man vill Se klart och att man känner Att avsnitten slutar Så där vet den där känslan att man Ett till mm. Den finns där i alla fall ah, ja. Med Bill Skarsgård bland annat mm. Det är kul med lite svenskt också Han, Han ju... kommer väl bli typecastad För massa roller nu förmodligen Ja, här är han väldigt, väldigt konstig, en väldigt mystisk figur ja. Som man får se om, kan mycket väl vara Jag vet inte hur han är som person riktigt än Så vi får se, men han är ju bra på att vara creepy i alla fall kan man ju säga Han har ett jävligt creepy face ja. har han ju mm. Det är inte riktigt som storebror Alexander <laughs> Nej Nu försöker jag inte på något sätt säga att han är ful ja, Utan bara att han ser väldigt speciell ut Mm och det tror jag att han riskerar att bli typecastad eller castad för. Ja, vi får se. Men han är ju bra mm. på att vara lite knas. Ja, sen var det en sån där kväll att när jag hade sett klart ett Castle rock och i alla fall bestämt mig för att det blir inte ett till så råkade jag dessutom då bläddra vidare lite i den här HBO-appen på tvn och såg då att här finns ju alla Star Wars-rullar. Och så tänkte jag att jag ser början på A New Hope. Men det slutade med att jag såg den. Varför? Det går ju inte att stänga av den jävla filmen. Den är för jävla bra. Men alltså, alltså. ursäkta, men hur fan får du för dig att du ska titta på början? Ja, men den med? är lite häftig i början där tycker jag så. <laughs> Och sen blev det att jag bara satt... Det var inte så sent så det var inte så att jag satt uppe till ett Nej, nej, Men det blev lite senare än vad jag egentligen hade tänkt mig då. Mm. Men den är en av mina favoriter. Så. Det mm. märktes ju tydligt. Ja, så alltså, grejen är ju att kollar man på de här gamla Star Wars-filmerna om man råkar sappa förbi någon mm. på TV, då fastnar man ju. Ja. Och här gjorde jag ju det på egen hand. Ja. Jag tycker bara att det är härligt att du bestämmer sig. Jag ska titta på början. Med. Ja. Och sen stänga av och liksom. Jag har borsta tänderna men bara ser. Ja. Liten stund Och så skete sig <laughs> Men vadå, har de alla Star Wars-filmer på HBO nu? Ja De har, ja eh, De sex första då mm, För de hade ju också typ alla på Via Play. Ja, det tror jag Där har jag sett att The Last Jedi ligger nu i alla fall mm. Sen vet jag inte hur det är med de andra För de verkar ju... Går som en jävla fredspipa mellan med streamingtjänsterna Ja, en liten stund till då. För Disney har ju en sån egen streamingtjänst på gång, så då är det väl slut med det. Mm. Kan jag tänka mig. Men vi får se. I alla fall, det är. Jag har inte spelat så mycket i veckan. Nej. Den senaste utan det har blivit det här. Men du berättade en sak för mig på jobbet, som jag tyckte var jävligt charmigt Om ditt intresse för det här spelet som du kör nu som fan. Vad är det du gör på fritiden. Du menar en del studerar eh, teori för att ta körkort Jaha, till exempel. Du, du menar att jag eh, kör väldigt, väldigt mycket flygsimulator och eh, gjorde bort mig lite här häromdagen. Ja, just det här att du läser flygteori. Ja, jag laddade hem någon liten pdf därifrån transportstyrelsen och kollar upp vad är för regler som gäller egentligen. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Så försöker jag nu anpassa det efter min simulatorflygning. Då är man fan hängiven att man ja. är på transportstyrelsen för att kolla vad det är som gäller ja. när, det är, när det är dataspel, mer eller mindre. Fast man ska inte förminska det, jag måste säga att det är bara ett dataspel, det är ju en simulator och... mm. Verkar ju vara rätt, rätt vanlig eller nej, vad heter det? Äh, verklig. Ja, det är den absolut. Sen eh, gjorde jag ju bort mig lite här ändå, då. Eh, den mm, stunden, jag, den stunden jag har spelat. Och jag önskar så mycket att jag hade filmat det här. Både mig själv och spelat in själva gameplayet. Mm. Jag hade lyft från Bromma och liksom var, trodde jag var klar med all, all autopilot och så, alla inställningar. Eh, så då är det egentligen, då måste jag ju vänta då på att få nya instruktioner. Mm. Så under tiden satt jag mig och tittade i mobilen och fastnade väl i någon sån där artikel där en liten stund. Eh, tills jag då hör i lurarna, istället för en ny instruktion, nu ska du flyga så här. Så börjar planet att säga, pull up, pull up. Och så tittar jag på skärmen och ser att jag har glömt att starta det här som heter throttle. Så jag har ju tappat för mycket fart i förhållande till hur mycket planet stiger. Mm. Så då, bokstavligen kastar jag mig över joysticken och sliter den uppåt för att rädda situationen, mm. men flyger då rakt in i globen. Och så står det så här, <skratt> crash. Ja, ja, det hade jag velat ha på film. Jag tänker, tänk om det hade hänt på riktigt att det sitter en pilot <skratt> och startar att du trycker på alla knappar okay. och säger, okej, okay, då är det Katina som talar, vi ska lyfta bla bla, stäng av era jävla mobiler, annars så skjuter er. Ja. Och så sitter han med sin iPhone <laughs> själv och pillar och spelar typ sig Word Crossy eller något ja. sånt där. Och så tänker jag, men fan, ska de inte berätta för mig hur jag ska flyga snart? Mm. Och då ser han, oj då, att planet flyger rakt ner. Ja. Alltså vilken... 40 grader neråt istället för 10 grader uppåt. Och sen avslutar detta med en krasch rätt i Ericsson globe Ja, oh, jävla grej. Det hade blivit en världsnyhet. Ja, det hade ju varit en total katastrof. Mm. Och Som... vem står på scenen? Jo, oh, Björn, <laughs> Björn omkom mm. tragiskt i en ja. bizarr flygolycka. Uh, han kör den här, du vet, Melodifest, var, blir det blir alltid värre framåt natten, eller vad den heter. Ja. Så han tar den första tonen, är det dagarna och kvällarna? Och då? Mm. Han hinner bara säga dagarna. Dagarna! <här> <här> han har jobbat upp en sån bra stämning för det här. Han står på scenen och <här> bara smäller det. Ja. Aftonbladet rubricerar med antingen med dödskraschen eller dödsflygningen. Ja. Kraschen låter, det låter lite brutalare. Mm. Kaus-konserten. Eh, mm. Ja, det brakar in en Boeing där. där skulle det skulle nog inte bli mycket kvar. <laughs> ja, ja. Det, det har jag gjort. Den här veckan. <laughs> Kanske flygplan på mm. datorn. Och läst flygteori. Ja, Det är ja, underbart. Men det är inte jättelångt ifrån egentligen att läsa... Hur i helvete. Man ska tänka när man spelar till exempel Dark Souls eller något annat Nej. halvt obegripligt rollspel som man måste vara eller för den delen som spelar drakar och demoner mm -hmm. som måste läsa feta, skönlitterära böcker bara för att man ska kunna komma på en historia. Ja, just det. Det är häftigt. Ja, jag ja. Låt oss säga att jag, jag blir imponerad av människor med den egentligen, jag är väldigt imponerad av människor som har ett intresse som ja, jag de går ner för jävla. så hårt liksom. Det kan vara Samma sak så kan jag säga. Om man träffar en person som säger Aj, jag samlar på frimärken Jag har 450 000 stycken mm. Det kan jag tycka, wow Och lägga ner den tiden mm. Och så kan de mycket om vartenda jävla frimärke Jag tittar nu lite också Det är längre sedan under sommaren här på Adam Alsing har haft ett program som heter Bäst i Sverige Där han har kollat olika saker Och det var varit en säsong för Sveriges bästa samlar Mm och det var ju också jag var helt totalt fascinerad över att folk har haft det som brinnande intresse för olika saker som kaktusar eller autografer att att det finns en historia bakom varje liten jävla grej också. Så, ja, fascinerande med såna människor. Mm. Just det här samlandet på saker bara för att ha dem. Ja. För det är en sak om man samlar på saker som man ändå... Får ut någonting av Eller det här är bara min uppfattning Så att ingen blir arg Nu tycker att det är oförstående Men till exempel om man samlar på tv-spel så alltså, man spelar ju dem ja. Eller om man samlar på film Då tittar man väl för fan på filmjävlarna Eller om man har serietidningar så läser man väl dem mm. Men när man samlar på någonting Bara för att ha det stående Eller liggande någonstans mm. Det tycker jag ändå är Inte onödigt men ett... Obegripligt Ja, det är orättvist att säga så också För jag har ju uppenbarligen en massa skit också som jag inte använder Men det är kul att folk går in för det och lyckas finansiera För det kan ju vara ett dyra intressen också När man ska samla på saker och så ska de bara vara där Ja, ja. visst det är det så Gamla tanter och deras porslintomtar och såna här mm. saker Det var med en snubbe som samlade på etiketter från ölflaskor ja, Som en sån där grej till exempel men som då hade, som blir lite kul, han har kommit ens ihåg vad landet hette. alltså vad är det här för land? Ja, det fanns under två år i Afrika på 70-talet. Sen upplöstes det. Men de handproducerade öl. Det tycker jag är lite coolt. såna historier i för sig. Ja, men det är det som gör det häftigt. Okej, men då kanske jag ska tillbaka det här med att man inte gör någonting. Mm. För uppenbarligen så får man en historia och så kan man dra mm. lite partitrix. Ah, för någon som lyssnar och nickar och säger mm. Mm. Ja. Men, men innan nu det här blir för långdraget då kanske... Ja, det, det, är, ju kört, det är ju kört. Ja, redan. Det, här det här blev inte kortfattat. Men låt oss säga då, vad, har du någonting som du vill berätta om som du har gjort den här veckan? <laughs> jag höll nästan på att säga onanerat men jag säger inte onanerat. Så att vi, vi släpper onanera. <laughs> jag har spelat, det spelat jag fick av dig litegrann. Ja. Inte så länge jag spelat 70 minuter så jag har väl fått ett första intryck. Ett... Eh, så kallat Metroidvania Spel Ja. Hollow Knight Och det är ju exakt den typen av spel jag gillar Ja Jag tyckte att det, är det jag läste beskrivningen där, mm, Klockrent Stämningen och grafiken Är klockrent mm. Alltså det är mörkt och lite dystert Men också jävligt snyggt ja. Och liksom inte sådär Deprimerande dystert Utan snyggt dystert Som mm. det kan vara vad fan har jag för exempel, ingenting Tim Burton dyster stämning Ja just det Kanske. Men det tror jag, av de bilderna jag har sett så det, Tim Burton låter väl som en bra beskrivning mm. För miljöerna, eller grafiken Ja Det är lite fint när det är dystert ja, ja, exakt. En vacker melankoli, jag vet inte fan Men jag gillar det Supermycket så det kommer jag nog vilja köra igenom Det är också sånt där spel jag helst skulle vilja Spara till hösten och spela <laughs> För det gav en bra höststämning men om jag sparar på det så finns ju risken att jag inte spelar det och det är väl onödigt att skita i den när jag ändå fått det i present. Och sen spelade vi faktiskt lite nu innan vi började med podden när vi behövde chilla lite och fika så körde vi ju Danmaku Unlimited. Ja. Danmaku för den som inte vet vad det är för någonting, det är ju det japanska namnet för det är den shoot'em up-genren som kallas för bullet hell. Mm. Det visste inte jag heller faktiskt. Så det var bra att du sa det nu. Så det är ett Danmaku, helt enkelt. Det är den här typen av spel som du kan spela det ganska enkelt. Alltså du har vanliga skott som du skjuter. Ja. Såklart. <clears throat> en smartbomb som antingen utlöses när du blir träffad om man kör med noob-inställningar som jag brukar göra. <laughs> Eller du trycker på en knapp själv så rensar du hela skärmen. Mm. Och sen eh, har man en laser Ja. I ren Dodonpachi-anda. Mm. Det är väl lättare. Den sprider ju inte lika mycket då, gissar jag. Att Nej. det är syftet med den egentligen. Ja. Att en rejält stor fiende så kan man lägga alla vapen framåt i ja. en kraftigare... Ja, som en stor laserstråle. Mm. Det här spelet upptäckte också. Du har det ingen sån här power-ups som man plockar upp och samlar. Utan man är rätt full uppgraderad redan från början. Mm. Så fokus på det här spelet ligger väl som det brukar göra på den här typen av spel att man ska samla poäng och då finns det oftast massa olika mekaniker som man ska utnyttja för att få ut så mycket poäng som möjligt. Få ja. ut någon mätare på något jävla sätt. Skjuta ihjäl fiender i en viss ordning och eh, så att man gör det löpande så att det inte blir någon paus emellan och köra nära skott och sådana grejer. Det är sådana här grejer som man Kanske måste läsa flygteori. <laughs> att det är på den nivån om man ska sätta sig in i ett poängsystem i sådana här jävla spel. Mm. Och sånt orkar jag ju inte med. Jag vill ju bara panga och akta <laughs> mig för eh, massa skott liksom. Ja. Men jag kör, vi körde ju på easy mode så att vi fick ju inte se någon direkt bullet heller. Nej, just det. Men eh, det var ändå ganska svårt på easy mode när man kommer mot sista banan där. Var ja, lite jag kämpigt. jag såg ju att det var ju... Det här kanske har förekommit i den här typen av spel tidigare Men det här att Du var på en boss tror jag mm. Eller du var på en boss Och Så fick du Upp Ja det kom Någonting som blockade bossens skott Mm som du dels skulle ju då så rörde sig skotten åt en riktning och de här blocken rörde sig neråt mm. så du skulle både parera bakåt och åt ett håll Ja. det är som sköldar som liksom roterar liksom, som mm. ja. i en cirkel samtidigt som det är laserstrålar ungefär som jag vet inte mm. manetgrejer som bränns mm som också snurrar runt som en sol som solstrålar som ja. snurrar runt i ett litet hjul och så ska man hålla sig bakom den här skölden samtidigt eh, ja alltså det finns ju massa bossar med sådana här grejer eh, massa mönster och sånt du ska attackera ifrån, eller attackera aktare ifrån, fan vad jag snumlar på orden det är eh, energidrycken tror jag som har fått upp lite speed och chokladbollen för den mm. delen men det är kul med sådana spel För att man, det man ser om man inte själv spelar det Och jävlar, det är bara en massa skott på skärmen mm. Men det är också det här Ja, det är en liten labyrint Du ska ta dig ut ur eller Alltså det är ett Mönster, ett fast mönster Som du ska navigera dig igenom mm. Det är det som är roligt, lite pilligt Japp Men det spelet finns till Switch Vad jag vet, sen vet jag inte om det finns någon mer. Jo, alltså jag googlade ju lite snabbt för att se ifall det fanns någon sån där specialmekanik i det här, men uppfattade det som att det fanns på Steam också faktiskt. Mm. Det kan jag rekommendera. Det var ganska lätt att ta sig in i också, så det är väldigt bra, om man är ganska ny till den här typen av spel, så mm. tror jag att det är bra. det var bra svårighetsgradskurva från första banan till sista. Ja. Det är inte det här klassiska arkadmaskins shoot'em up från Mitten till slutet på 90-talet ja. Första banan är lätt sen så blir det så jävla svårt Att du kommer få punga in massa krediter <laughs> okay. för att ha Jo då, massor. det finns på Stim också för 9.99 US dollar Ja, vad kan man säga då? Typ ja, det, 60 spänn Ja, typ lite mer kanske 79 spänn då Ja, det, ja, det blir bra <laughs> mm, 7,9 euro Det är ju euro som vi har på Stim så vi måste förhålla oss till Tror jag. För det står inte kronor, tror jag. Nej. Men visst är det euro. Så danmark och Unlimited, om du gillar arkad-chutemap så kör det. Så där. det här blev allt annat än kortfattat. Det gör ingenting. Nej. Uh, förra året, vi pratade lite om det här förra veckan också, så hade vi ganska många sådana specialavsnitt, eller vi har haft det en ganska lång tag. Ja. För vi tänker, kommer vi verkligen kunna fylla ett helt avsnitt med bara ett spel? Så? Och då har vi avverkat ganska många på rad. Men kanske inte diskuterat eller reflekterat så mycket om spelen. Utan Nej. mer bara, ja, första delen är så här och så här och så här. Och det finns likheter i nästa del, bla bla, och så hoppar vi fram och tillbaka. Vi hade ju en Super Mario-special där vi bara rusar igenom en massa Super Mario-spel. <laughs> ja. Och därför så vet jag att jag valde Just Super Mario 2 För den här veckan ja. Att ä, prata lite om, reflektera kring För att det är ju ändå En ganska speciell del I den här serien Det är det verkligen För att det är många som anser att det inte är ett riktigt Super Mario-spel för att det var inget Super Mario Från början Nej. Och, så. Och det är ju ingenting som vi behöver Ah, surprise, surprise För det här är ju allmän kunskap Nu liksom Ja men jag tycker ändå att det har en väldigt stor och viktig plats i Super Mario som spel mm. För första var ju på ett sätt och andra är på ett annat sätt Det har vi ju diskuterat lite kring också varför det ändå känns logiskt att det inte är som första spelet Ja, så där får ni gå tillbaka och lyssna på det Super Mario-avsnittet ja. Om ni vill höra den biten Och försöka leta upp det Ja, Nej, jag kan, jag kan, men det är inte så länge sen tror jag inte men var förra eller förra, förra året? Ja, förra skulle jag säga. I mm. slutet är kring jul, tror jag. Ja, men kortfattat var ju resonemanget att, att det är logiskt ändå att de inte är lika varandra. För att när du har dödat Baser och räddat prinsessan, då är du färdig där. Ja, just det. Och sen nästa spel så är det någonting annat som händer <laughs> ja. i en annan värld. Ja, precis. Det är ju inte så konstigt så. Nej. Och där finns det inte svampar och blommor på samma sätt Då får man använda sig av Andra sätt att besegra fiender på yes. Man dödar aldrig Fiender i ett Nintendo-spel Man besegrar dem bara Ja, <laughs> ah, okej <okay. laughs> Bra att veta Så era barn kan spela Super Mario 2 mm, Det Nej. kan de absolut göra Så om jag Börjar och låta dig prata nu Så att jag inte bara går ja. loss här nu Med alltså, en massa uh... I och med att eh, Super Nintendo var min första konsol mm. eh, så blev det ju så att eh, min första kontakt med Super Mario 2 det var ju eh, den här Super Mario All-Star mm. eh, samlingskassett. Lite snyggare, uppåt till 16 bitars grafik. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att när man fick det här så det var också första gången som jag blev bekant med det här det är flera spel på en kassett. Mm. Så jag var ju egentligen helt såhär Så mycket Att välja på Och det är bara Super Mario också Super Mario World som var sånt mm. jävla superspel Nu får jag massa fler liksom. Ja. Och jag spelade rätt mycket tillsammans med pappa På den tiden då mm. Så vi tog oss igenom de flesta tillsammans där. Mm. Och det var ju som att uh, Vad är det här för någonting jag bara, Nintendo hade en konsol innan Och då kom det ju massa spel till den mm. Ja Okej, okay, men jag tror helt enkelt att vi... Det var till och med så att du inte ens hade någon aning om vad Nintendo 8-bit var. När... Ja, det, det visste jag väl. så För jag tror att jag fick låna mina kusiners en liten stund när jag var rätt liten. Men att jag kanske inte riktigt greppade vad det var. Nej. Men det var ändå det som fick mig att önska mig en Super Nintendo när jag fyllde 5 tror jag. 1992. Det är någonstans tror jag mm. det var. Men i alla fall... Eh, jag tror inte att jag hade koll på att det fanns så mycket Super Mario Nej. tidigare. Får jag väl ändå erkänna. Alltså att det liksom fanns tre spel tidigare och bara kastas sig över. Mm. För Super Mario World hade man ju älskat att spela. Och spelat väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag hade ju till och med den här guideboken med hur man hittade alla utvägar eller utgångar från banorna. Mm. Som eh, farsan kämpade med det där ett tag. Han fan, vad bra på spel på den tiden. Ja, Ja, men jag spelade också mycket med, med min pappa, han var också bra på spel för mm. att en vuxen som fastnar på något ställe i spel försöker ju alltid hitta strategier att ta sig runt det. Mm. Medan som barn, alltså, man har väl inte utvecklats tillräckligt för att tänka på det sättet, ja, man kör ju alltid på vana. Mm. Att jag kör till den banan jag alltid dör på och jag ja. kör på exakt samma sätt varje gång Jag kommer ihåg att vi spelade igenom uh, A Link the Pass, lite sån där sidospår igen då var det. Men då kommer jag ihåg att då var det ofta så att jag var väl inte riktigt där i tänket då som du säger Nej. Så att ofta var att jag tittade på och farsan förklarade lite vad som hände mm. Och jag spelade alla bossar Ja, ah, ah. Men såna där överenskommelser är alltid kul ah. När man eh, spelar ihop med någon mm. När det är single player spel. Ja, ah. Men i alla fall så kommer jag ihåg Att eh, när man satte i den här eh, <coughs> Kassetten Med alla Mario-spel första gången då, så, då ville man ju se hur alla såg ut mm. Och då kommer jag i alla fall Nu blir det lite ändå, att ändå va, Vad är det här mm. Man kunde välja gubbar Och det kändes lite annorlunda I Allting. Alltså det var någonting jag reagerade på. Mm. Så att jag tror att jag hoppade vidare till någonting annat. Så att det här, just det, Super Mario 2, det sparade vi nog till allra allra sist. Mm. Och kanske att jag aldrig riktigt tyckte att det kändes lika bra som de andra. Nej. Det var någonting, jag kanske också har en kombination att jag fattar inte riktigt. Det var flaskor med dörrar och... Mm kasta och svälja ägg eller om ja, man skulle hoppa uppe på ägg och trycka neråt och kasta tillbaka liksom det, det blir något i den mekaniken som jag tror att jag aldrig fastnade riktigt för och jag tror faktiskt om man tänker på många i vår generation ja. som kanske började med Super Nintendo eller Nintendo 64 att det fanns kanske fyra, fem sex Super Mario spel mm. som ändå är ganska lika varandra men det här skiljer sig så mycket från dem så att det är nog ganska lätt att tycka att det här är inte är lika bra Nej. för att det här skiljer sig så pass mycket, det är så pass annorlunda egentligen ganska lite i det här som har med ettan och trean att göra till exempel. Just det. Får man kolla Super Mario 1, jävligt klassiskt plattformspel, du samlar poäng, mynt du får uppgraderingar du plockar en svamp som gör att du blir stor och sen så får du en eldblomma så du kan skjuta alltså ja. väldigt arkadigt på det sättet. Ja, just det. Och sen kommer tvåan. Då kan du välja karaktärer med olika förmågor. Ja, vilket är jävligt. Fränt. Man har så att Super Mario känns allround. Och sen har vi prinsessan som hoppar svävande. Mm. Och så är det Luigi som är han snabbare och hoppar högre. Eller? Ja, han hoppar högt i alla fall. Ja, och Toad som är snabb och stark. Är snabb och stark, okej. Okay, där har vi det. Men det blir också för mycket för min hjärna på den tiden tror jag att det. Jag visste inte vad jag skulle göra Du är så jävla avancerad är det Nej jag. men jag tror att det blev blir av vem, vem fan ska jag ta nu då Men ja hon är ju cool Men han då äh, du vet det. ja, ja. Och så blir det bara fel av alltihop Och så spelar jag Super Mario 3 istället mm. För Super Mario 3 är ju mer eller mindre Som att man har maxat det som fanns i ettan mm. Och jag var inte idiot som barn alltså Det var bara någon form av chock jag var inte någon idiot som var Det var bara någon form av chock ja, En känsla jag inte hade känt tidigare Ångest <laughs> Ja, du var inte en idiot Men du fick ångest av Super Mario 2 Ja, och så visste man inte Man kände inte igen känslan då För det var första gången sådana här Fruktansvärda ångesten drabbade en Mm Man satt och kallsvettades I den där gröna fåtöljen som jag hade där och dosan blir alldeles svettig Och man mm. skakar man, Nej, jag klarar inte det här mm. Och trycker på reset -knappen. Och det börjar komma skum Så är det i munnen Börjar tugga fradga ja. <skratt> ja Ja, nej Men det var någonting Med Super Mario 2 Som Blev fel Jag tror Apropå När jag, när jag pratade på det här Att det är många av generationer. Alltså Nej, jag tror att det är många Som tänker samma sak Att det här är så pass annorlunda Så att Det här känns inte Det är inte det jag vill ha liksom. Nej, precis jag vill spela Super Mario och jag vill få någonting som gör att jag kan flyga eller skjuta och liksom springa från punkt A till punkt B och sen får det vara bra där liksom. Mm. Men eh, tvåan är ju helt annorlunda. I Japan som många vet så kom det till Disk System. Ja. Så kom ju Super Mario 2 som egentligen om man kollar då idag och hur man benämner spel och uppföljer idag det blir ju Super Mario 1,5. Ja, ja. Det är några grafiska grejer som kanske är lite annorlunda. Mm. Men själva gameplayet är ju exakt samma. Det är bara en liten sån grej tror jag. Uh, disk mm. Bara en kort grej. Vad var det exakt? Så att du fyller på med det tror jag. Så att inte folk tappar bort sig i det. Ja. Nintendo 8-bit i Japan heter ju family computer. Och vi vet ju att japaner är ganska bra på att korta av namn. Mm. Så blir Famicom istället ja. för Family Computer. Precis som med Pocket Monsters kallas Pokémon. Ja. Som fick det namnet här för övrigt. Just det. Och till denna, för att kunna göra långa spel som eh, man behöver spara på och för att eh, kunna få jävligt mycket saker på plats. Alltså, en kassett kan hade väl ganska begränsat med utrymme för att utnyttja det här som är cd-skivor Fast det här var ju disketter ja. Disketter för den som inte vet Man kan säga att det är som en liten skiva I en stor, stor plasthölje. Ja, och så ligger det där inuti Något som man kan spara på bland annat Ja Frekvent använt då När man fick sin första dator 1997 När man hade diskettstation Och kunde spara ner Word filer Med snygga rubriker På mm. sån Jag såg dem mer som spelkassetter till mina miga ja, ja okej okay. Men visst, jag hade det också när man sparade och kunde skylla på att disketten hade kukat ur när man inte lämnade in ett arbete i skolan i tid. Ja. Vilket också hände för övrigt, att mm. disketten hade kukat ur. Men disksystem var alltså en floppy drive mm. till Nintendo 8-bit eller Family Computer ja, som exakt. du kopplar in i den. Och spel som Kidikarus, Metroid, Zelda, Castlevania och Simons Quest kom ju till disksystem. Ja, Exakt. I Japan då. Ja, och den hade sparfunktion dessutom. Du kunde ju spara när du hade kommit tillräckligt långt i till Metroid. Så när du dog så sparade du spelet. Och sen så kunde du fortsätta. Ja. För att kunna överföra den funktionen hit i väst så var man tvungen att ha batteriminne och Det var ju dyrt som satan. Det var mm. inte så många spel som fick det. Då hade man lösenord istället. Ja. Castlevania till internet för Allra första har sparfunktion. Mm. Det gjorde ju att jag kunde träna på banor jag hade svårt för, så att ah, jag till det. slut kunde klara spelet. Perfekt, att det var så. Och Super Mario 2 kom till Disksystem. Det har ingen sparfunktion, så vitt jag vet, men det kom till den, för att de tänkte väl att ah, men det här får bli nya standarden, men de la väl ner den sen efter ett tag. Mm. Och många spel släpptes till slut i kassetta, även i Japan, alltså Super Mario 2 som här i väst kom i som Super Mario USA. ja. Zelda kom på kassett och Castlevania kom på kassett och detta var fan 90-tal alltså mm. och för att japanska i Japan så levde ju enheter hade ju jävligt mycket längre liv alltså att man fortfarande hade reservdelar och reparerade konsoler och sånt fram till typ 2000-talet eller något sånt där mm. det är häftigt faktiskt men nu har de väl lagt ner Men att ändå fanns eh, liksom service Man kunde få för de här gamla apparaterna ja, Här i Sverige så gick härligt. vi ju bara vidare Okej okay, nu har det kommit något nytt, nu slänger vi det gamla i soporna Och så <laughs> är det bra sen Ja, finns en skärm med båda kanske Ja, eller att man säljer Och så är det bara det nya som gäller mm. Så Det var ganska lång beskrivning Men i alla fall, och det är ju exakt som Super Mario 1 De har väl Man kan väl säga så här att det känns ju som att det skulle kunna vara en DLC till Super Mario att <laughs> när du har klarat, klarat värld 1 till värld 8 så är man klar och när det kommer en uppföljare istället för att det är ett liknande spel med samma svårighetsgradskurva så börjar man typ ungefär som att det vore värld 9 att ja. det har blivit ännu svårare och så blir det ännu svårare för det är ju svårt så in i helvetet. Det kan man väl dumt säga. att det är. Och då var det väl någon på Nintendo America som fick det här när det var nytt. det var Shit Super Mario 2. Det här blir ju kul. Och så tänkte han för att Det här var inte jättekul. <går> nej. Det är lite för svårt. Och unga har inget tålamod. Så att, nej. Det här skiter vi nog i. Ja. Men då hade de ett annat spel. Det är ju så sjukt för att historien till. Nu kan inte jag alla namn på alla de här människorna som jobbade på Nintendo i Japan. Kigger du med mot då? tror jag alla vet vem det är, mm. eftersom han skapade Super Mario. Men det är en anställd som visar för honom att, du jag tänkte fan det här är ju ett roligt spel, ett plattformsspel fast det går ut på att du ska stapla grejer. Mm. Du plockar upp dem och så staplar du dem på varandra för att du ska ta dig uppåt hela tiden. Ja. Och då kanske det skulle vara en möjlig uppföljare till Super Mario. Och siger mig ut mot och säger ja visst, kör på det, bara det är roligt att spela. Mm. ja. Och just det här med att, ja, om det är roligt så kör. Och då fick han väl lite såhär, ja, ja, just det. <skratt> så jag tror att, tänk så här. Jag snus i halsen. <skratt> mm. <skratt> ja, då kan jag säga det här så länge. Att jag är så fascinerad över den <skratt> tanken man hade med spel på den tiden. Alltså, spelen kanske inte var ny på det sättet. Men ändå, den var ju... I startgruppen att bli något mycket, mycket större i alla fall. det är ganska hård press Med tanke på atari ja, här 83. Ja, exakt Och tänkte jag att man fick sådana friheter Att jag säga, tänk Om du skulle göra så idag Vi, vi säger uh, Half-Life, tar vi mm. uh, I USA När Half-Life 2 ska komma jag Tror inte att den här Passar den amerikanska marknaden Riktigt, Nej. men du, jag har ett annat Spel här det är tredje person för viss, visserligen ja. Men det är kul som fan Kan jag göra om det här till Half-Life 2 i USA? Ja, ja, ja, ja. Inga problem Så alltså, tänk om det bara skulle fungera så Det här är bara några år, eller, ja, några år senare Men det här är ju 10 år senare i Tio alla fall. år senare så har industrin blivit så jävla stor Att det är liksom en uppföljare Jävelusisk marknadsföring mm. Överallt Och det får inte sticka ifrån för mycket för Nej, mycket. exakt det är många som ser Dark Souls 2 Som lite sämre än de andra För att det är så himla annorlunda Fast det är det ju på ett sätt Absolut inte Men jag fattar ju vad folk menar Att det är inte riktigt samma som ettan och trean Nej okej okay. Men det är ju väldigt små detaljer Ja Jag vill ändå hålla kvar lite i det här med Vad ska man säga Uppföljare då och uppföljare nu mm. Där finns det En liten liten skillnad tycker jag Mm. Vi har ju redan varit inne på det här att Super Mario 1 och 2 då skilde sig mm. I alla fall så den versionen vi fick mm. är det ju stor skillnad på Ja man får ju ändå tänka så som vi fick uppleva det liksom, Det fanns ju inget liksom lost levels här Nej, egentligen, jag tänker Zelda 1, Zelda 2 mm. Där tvåan istället är då en sidskrollande och sån här röra sig upp en värld Och komma in i spel. Mm. Ganska stor skillnad Lite mer som Dragon Quest och Final Fantasy på ett sätt men Ja, det just är det Man ville experimentera Sen, nu har jag egentligen inte spelat de här Men jag har sett det, jag tänker Castlevania Och uppföljaren Simons Quest mm. Är väl inte alls samma egentligen Nej, alltså grunderna och kontrollerna Så är väl samma Men på Simons Quest har du ju en itemmeny Och också det här att du levlar Mm. Och att... en dag-och-natt-cykel. Ja, precis. Det, Så att så sätt skiljer det ju sig ganska mycket. Det är väl själva karaktären mm. och hur man styr den som är ganska samma. Uh, ja, uh, sen tänker jag att uppföljare som kommer idag så känns det som mer som att det många människor vill ha det är väl mer av samma men liksom mer maxat. Mm. Det ska liksom... Inte skilja sig för mycket alls Man ska känna igen sig mm. Men samtidigt få något lite, lite nytt ja. Någon ny mekanik att leka med lite Tweakar någonting kanske ja, mm. Jag har till exempel de här Just Cause-spelen Uppenvärd, mm. gör vad du vill Du kan köra bil och hoppa fallskärm mm. Sen blir det en enterhake mm. Som du kan använda också, men annars Samma, mer av mm. samma Och även i trean, fast nu har du en wingsuit Också mm. Liksom något nytt hela tiden som låter det spela på ett lite, lite annorlunda sätt. Men ja. grunderna är verkligen samma. Jag har sett nu också remake eller rebooten på Doom. Mm. Nu får vi en uppföljare igen som uppenbarligen blir mer... Liksom det här från från tvåan Hell on Earth-grejen igen. Mm. Mm. Så liksom byter plats till mer våra miljöer här på jorden, mm. ser ut som. Fan, jag tänker... Ska man dra till med ett exempel så här nu tänk uh, NHL Har vi fått en jävla massa Hockeyspel Nu NHL 19, landhockey Ja precis mm. Landhockey sett från sidan Det är NHL 19 Ja men precis, exakt det skulle ju inte funka att göra Så kanske riktigt idag Att en uppföljare skiljer sig jättemycket från det För då Jag kanske vet. fansen skulle bli upprörda Tror fan inte det på tal om det. Det räcker ju med det här eh, CD Projekt Red. Det mm. har gett oss tre Witcher-spel. Mm. Eh, Cyberpunk 2077 kommer nu. Mm. Och de går ut med att det kommer att vara FPS. Mm. Och för, till och med där ja, hur kommer de att klara det här? Man är till och med inne på olika tillverkare att men ni ska ju göra sådana här spel. Ja, liksom, till och med det räcker för att folk ska bli misstänksamma om att nu finns det en risk att inte det här blir så fantastiskt. Mm. Och för övrigt så släppte de gameplay från det i början av veckan och det ser tomme fan helt sagolikt ut. Jag tror att det är svårt att misslyckas med det oavsett om det är tredje person eller om det är FPS som jag ska ja, helt ärlig. det tror jag också. Men jag ser att eh, folk är lite mer kritiska till förändringar. Tror jag. Och man har mer att säga till om idag också. Ja, och jag bara tittar, man kan påverka jättemycket via sociala medier. Mass Effect 3, anyone? Ja, ja. exakt. Å andra sidan så, ja, det är väl ett lysande på exempel. Där det bara... Där det kändes som väldigt många störde sig på det. BioWare får nog av folks jävla gnäll och släpper en patch så att slutet blir ännu sämre. Ja, folk fick det de ville ha. Ja. Sen kanske jag tror ibland att det är väl det här klassiska att... De som klagar kanske skriker allra allra högst också. Så jag vet inte ifall, det kanske är lite så trots allt. Mm. Att till exempel jag som inte är rädd att det här spelet eh, Cyberpunk kommer att vara i för FPS, jag skriver inte det i ett forum. Nej, men jag oroar mig inte. Utan jag bara släpper det och skiter i det. ja ja då får du hatbrev direkt. <laughs> ja. De ska skära av kuken och steka den i olja och sen ska de mata dig med den. Eller Fantastisk upplevelse. Ja, det var ju en kille i Tyskland som gjorde så för övrigt. Ja, och, fast, som mm. Rammstein har gjort en låt av. Fast om, va? Där han matade inte, utan han försökte äta den själv men den blev för seg. Vackert. Ja, det är helt jävla sanslöst. Ja, det... Så ja, alltså uppföljare kunde se lite annorlunda ut då. Mm. Så då är det många som kanske inte köper riktigt med Super Mario 2- och när det då kommer till USA Om vi kommer tillbaka till den här Han tänker, nej, det här Ja, nej, det funkar inte Det är samma, exakt samma som första Fast det är svårare Då kan man lika gärna spela första spelet <laughs> Lite så ja, ja. Eh, kanske, kanske det är resonemanget gick mm. Man kan säkert hitta en sida på nätet Där det står exakt hur det gick till Vi <laughs> ja, det snackar egentligen bara direkt ur huvudet nu Ja, ja eh, för att vi tänker väl snarare att istället för att läsa på om spelen så får vi väl prata utifrån hur vi har spelat dem. Och det är ju, vad fan var det? Fuji TV, kom vi till nu. Fuji TV? Ja. Ja. De skulle ha någon sån här festival, alltså tv-fest grejen och gala av mm. något slag. Deras maskottar var fyra karaktärer. Eh, tagna typ direkt ur Tusen och en natt mer eller mindre ja, Finns det märket idag? Jag vet inte Men alltså det är ju en kanal då i ja. Japan mm. Så det finns säkert där som mm. Med SVT eller vad fan ja. det kan vara Du tänker på kassetterna som det såg Fuji på Ja det gör jag <laughs> Fan det har jag inte tänkt på på 20 år Känns det som vilken otäckt känsla Som kom över mig nu och lite grönt F och så lite rött också inblandat. Det, det var ett av de första orden jag lärde mig läsa också. Så att man skulle titta på film så bara, men ska vi titta på fuj? Ja. För det stod ju så på kassetten. Ja. Och så var det typ Ghostbusters eller någonting mm. på det. <laughs> men de skulle ha någon sån här gala och då gjorde man typ som någon form av reklam tror jag. Man gjorde i alla fall ett spel med de här maskottarna i huvudrollen. Och det här spelet, alltså jag tror att det utvecklades av ganska många i Super Mario-gänget. Chiru Miyamoto är väl också liksom en av hjärnan bakom. Uh, fast uh, du väljer mellan de här fyra karaktärerna. Och där har vi väl en skillnad mellan det här och Super Mario 2. Kanske jag pratar om i Super Mario 2 delen på Super Mario-specialen. Men Säkert. det här är en viktig del av spelet. Du väljer mellan fyra karaktärer mm. med olika förmågor. Uh, typ sonen i den här familjen. Han är average, liksom mellan bra på allt, som Mario. Ja. Sen har man pappan som är stark och snabb, men kan inte hoppa så högt som Toad. Sen har du mamman som kan hoppa högt som fan, och är ganska klen, som Luigi. Och sen har du dottern i familjen som kan flyga en liten sväng, ja. som prinsessan. Det funkar ganska bra att översätta det till Mario. Men jag tycker också om man kollar på spritesen till Doki Doki Panic, så ser i alla fall pappan ser ut som Mario. I det spelet. <laughs> ja, ja. Ljudeffekterna när du hoppar låter precis som i Super Mario. Och när du tar pengar i den här eh, ut-och-in-världen som är mörk, när du går in i en dörr, där låter ju pengarna exakt som i Super Mario. Ja. Plus att det bygger väl då på den här idén som den här killen hade med att man kan stapla saker på varann. Mm. Med de här svamparna som man kan plocka upp i de här världarna. Så att det finns ju ändå likheter och som Super Mario har rör du kan åka upp och ner i. Så finns ju krukor i det här ja. som du gör egentligen exakt samma saker Just med. Det. Så att det känns ju redan där som ett Super Mario spel. Ja. Det, det lät ju onekligen så. Jag har inte spelat den versionen, men... Har inte jag visat den för dig eller någonting? Nej, jag tror inte. Vad oh, fan. Jag tror att jag har sett den på eh, ganska ofta nämnt i vår när James Rolf och Mike Matai mm. eh, spelade. Ja, just det. Det är bara då jag har sett det, tror jag. De är ju så jävla dåliga på spel. Ja. Ah, ja. Fast de är jävligt ihärdiga e klarar klara spel till slut. Ja, det ska det, vara fan de har ju för. en jävla... Har ett jävla tålamod? Tack, tålamod. I alla fall när det gäller att försöka om och om igen, men för att hitta strategi mot bossar så känns det som att de är helt lost. Jag var bättre när jag var fem år. När man kollar gameplay, Mike Matej, Cinemassacre Plays, och så är det... Super Mario 2. <laughs> Fyra timmar. Ja. Så de ger sig i alla fall inte. Nej. Men i alla fall så att det här spelet, jag vet inte om det gjordes någon form av reklam för den här festen. Och då finns det också en bild. Nu orkar inte jag plocka fram den här jävla disney ja, spelet, fan. Men det finns en bild då huvudkaraktären eller sonen i den här familjen i det här spelet eh, posar med Mario. Ja, okej. Okay. Så att det finns ju en jävligt tydlig Mario-koppling till det här spelet ändå. Mm. Bara det att det skulle väl ta tid att göra det här spelet så Nintendo passa på bara ja men vi kör ett nytt Mario som är som ettan. Mm. Och sen då trean som är exakt som tvåan fast det är jävligt mycket mer. Ja. Så att det här spelet, jag vet inte om det var någon dunder succé i Japan eller... Men om någon jäkla anledning Så tänker man väl att Men vi tar det här spelet som vi gjorde för Fuji Television Fast vi gör om spritesen till Super Mario-karaktärer mm. Och då får västerländingarna ett Super Mario 2 Som är kanske rimligare då För bortskämda Utländska gamers Ja, just det <laughs> Och då Blir det så, Super Mario USA Super Mario 2 Mario Madness det är ingen undertitel. Vi släpper det. Det som är fascinerande är ju ändå att man kunde få <coughs> en bra Mario-känsla. Man gjorde om lite grejer för att det kanske skulle passa bättre med Mario. Som till exempel att man kan springa genom att hålla in B-knappen. Ja. Det är det kan man inte i Doki Doki Panic. Okay. Vilket gör att man inte ändrat banadesignen bandesignen jättemycket... Så att man kan ju fixa en hel del järnvägar, genvägar inte järnvägar, <laughs> på vissa banor genom att du kan springa och hoppa över långa stup, okay. som du kanske inte kan i originalet. Mm. Uh, man har ändrat liksom lite grafik och sådana här grejer. Um, vad ska man ha för exempel? Alltså istället, jag vet inte, det här är kanske det mest ologiska, men som också är jävligt spännande. Det är ju för att komma till den här mörka världen som är som en ut- och invärld, där mm. du Får svamp. Ja, just det. Ja. <laughs> Och pengar som du drar upp ur rovor i marken. Ja. <laughs> <laughs> I originalet så är det en magisk lampa. Okej. Okay. Det kan man ändå tänka, ja men lite där, uh, Arabian Nights magiska lampor mm. gör konstiga ja, saker. Ja, det är ett koncept som man faktiskt känner igen. Om vi då tänker då Super Mario-universumet en flaska med någon röd substans i. Ja. Det blir en dörr. Mm. Var kommer det ifrån? Mm. De där dörrarna, de är väl med i den här tecknade Super Mario-serien va? Mm. Är det inte det? De använder de där flaskor med dörrar. Jo visst. Mm. Det, det är med. Där har vi en kollega som, när jag nämnde den serien, som alltid vill ta upp en sak som man tycker är så roligt att, han var inte så gammal när han hade kollat på det här, men han minns att den här, han heter inte Bowser redan va? Han heter någonting annat. Koopa bara. Koopa bara, ja. I apanska namnet. I alla fall att han ett kidnappar prinsessan för att han ska ha henne i sitt harem. <skratt> <skratt> Jag kommer ihåg att eh, det var väl något tillfälle där hans eh, mamma frågade, vad tittar ni på Super Mario? Copa tag i prinsessan, han ska ha henne i sitt harem. Och han mamma bara, jaha. <skratt> Undrar vad det här var egentligen. <skratt> det låter nästan som en story som är som är gjord av någon sån här indie person som gör fanfiction Ja, visst. porr fanfiction porr fanfiction det är en grej i Japan för övrigt men ja, det tar det är klart inte nu det är. <laughs> så att de här förändringarna det var väl inte jättemånga men man har väl förlängt några låtar och såna här saker jag kan väl sitta och rabbla upp förändringar I all jävla evighet Det är inte det som är poängen Men jag tycker att ändå att Doki Doki Panic Det är ett Super Mario-spel Redan från början ja, jag, tycker, okay. jag tycker att 2, Super Mario 2 kanske är annorlunda Men jag tycker ändå att det känns jävligt Mario Redan från början alltså, mm. Visst man har en livmätare då har Det har du ju inte något Mario-spel Förrän Mario 64 jag kan nästan se mer likheter med Super Mario 2 och Super Mario 64 än vad jag gör med kanske Super Mario 64 och Super Mario World. Ja, det jag förstår vad du menar. Absolut. På ett sätt. Ja. För att. Du har inga eldblommor eller någon sån här konstiga saker i Super Mario 64. Nej. Det är ju jävligt annorlunda jämfört med de andra i, och med i 3D. Mm. Och det handlar mer om att utforska än att ta dig från punkt A till punkt B. Ja. Du, nu blev jag bara säga, nu får du hjälpa mig med det här. Det var länge sedan jag spelade Super Mario 64, men när du sa ingen eldblomma det finns det svampar på samma sätt? Extra liv? Ja, men det finns inte du kan inte bli lite större i det, va? På något sätt? Nej. Nej, Och, bra. Det är nog fan inte förrän Super Mario 3D Land eller något sånt där mm. Som är i 3D, eller mm. möjligtvis Super Mario Galaxy. Ja, just det. För första gången man blir jättestor är ju i New Super Mario. Ja till DS, jag tror att det kanske är någonting sånt då mm. för man, blir, man, blir, man startar ju inte banorna som liten och sen blir Nej, stor exakt. i Super Mario 64 Nej. du blir ju inte liten alls i det, Nej just så sett men det var ju ingen som gnällde på med all rätt, för att det här är ett spel i 3D det är någonting helt annat nu mm. fast Super Mario 64 känns ju ändå Super Mario, för ja, världen det är, ja, ja. känns ju Super Mario, det gör den verkligen det tyckte jag inte då, men nu tycker jag det. Alltså, ja. fan, det här är ju precis lika mycket Super Mario som Super Mario 3. Ja. Och utforskandet känner jag ändå är med i Super Mario 2. För här finns det ju hemligheter som... Vad ska man ta som exempel? Är det I värld 3 tror jag så är det ett vattenfall... Ja, det har jag nog något svagt minne av att eh, jag har sett. Om jag tar det som exempel och sen så är det såna här små svarta fåglar från flygande mattor. Ja, just det. Och så ska du ta en sån här flygande matta och så ska du flyga upp, upp, upp, upp, upp. Mm -hmm. Men det här är bara ett av många exempel, men du kan hoppa ner för det här vattenfallet och så finns det ett hemligt ställe där. Okej. Okay. Där det finns jättemånga pengar. Jättemycket mm. pengar. Plus ett rör som du kan varpa till värld fem, tror jag. Coolt. Och det är lite såna här grejer som tvåon har eller alternativa vägar att ta sig igenom baner på. Ja. Som i första banan. Att när du klättrar upp för den här stora bönskälken eller vad fan man ska kalla det. Ja. Om du bara tar dig till vänster så kan du ha du en genväg till bossen där. Ja, okej. Okay. Det visste jag faktiskt inte alls. Inte vattenfallet heller. Så det var nytt för mig det. Om du spränger upp en gång där med bomberna som är där så får du en genväg till första bossen mer ja. eller mindre. Okay. Plus att... Eh, det finns i sjätte världen, mm. bana 6-2, 6-3, så kan du hoppa under, det är också åt vänster efter att ha klättrat upp för den här hela här bönskälk, så kan du ju hoppa under berget och mm. komma till en genväg som tar dig direkt till bossen. Alltså tvåan har massa sådana hemlisar. No. Vad häftigt alltså det här, känner jag inte igen... Så många alls. Det har ju vissa visserligen... spelat det så mycket då. Super Mario genetvis. 3 har ju också sina små hemlisar, ja, naturligtvis. Ja. Men det känns ju mer som att du kommer till bonusbanor. Mm. Så medan tvåan har riktiga genvägar som gör att du kan klara banan snabbt och såna saker. Just det. Kan man koppla det här till att hoppa ner i ett rör på Super Mario 1 och sen så leder nästa rör till sista stället på banan? Ja, kanske. Men tvåan känns mer som att. Man kan utforska världarna lite för du kan springa fram och tillbaka lite hur du vill. Ja. I ettan så springer du framåt så är ju skärmen låst och du kan inte springa tillbaka. Nej. Men på tvåan kunde du springa så fram och tillbaka. Så man kan tillbaka flyga tillbaka, tillbaka till början av banan på ett sånt där ägg. Ja, om, nu är ju banorna inte bara helt raka ja, i sig. Men rent tekniskt rent absolut. Tekniskt, ja. Det är ju en bana som du ska göra så på. Mm. Att till höger är det bara vatten Det finns ingenting Men det finns en Birdo, en sån boss mm. Som spottar ut ett ägg Och så ska du åka på det ägget långt som fan Tills du kommer till själva banan Va? Så jag tycker att här fanns det eh, Ganska intressanta sätt Och intressanta mekaniker I hur spelet fungerar Och hur man gör Alltså det är inte det här klassiska Du ska skjuta ner saker med någon något form av skjutvapen som är eldblomman eller om vi kollar så här riktigt gamla spel som Space Invaders eller Defender och de här mm. utan här måste du klara dig på ett helt annat sätt första spelet, du kan hoppa på fiender för att besegra dem ja. till exempel Gumbas blir platta, dör eller Koopa Troopas du, de, de blir väl inte platta om de kryper in i sitt skal och så kan du sparka iväg dem ja på tvåan hoppar du på en fiende så står du på den. Ja, just det. Så. Ja. Vilket också egentligen öppnar är det för det andra är shy Guys som de heter bland annat. För. Ja. ja, det öppnar ju för andra sätt att lösa problem eller ta sig igenom vissa ställen på baner. Och trycker du sen på BM så plockar du upp fienden och så ska du kasta den på en annan fiende. Ja. I'm gonna beat this motherfucker with another motherfucker. Ja. Lite så. För du prova det på riktigt någon gång. Ja, Lyfta det. upp en person och kasta i ansiktet på en annan människa. Ja, plus att du plockar upp grönsaker ur rover på marken och kasta, mm. alltså det gör saken lite mer intressant. Alltså, okej, okay, vi har ett Super Mario, vi gjorde så här, nästa spel gör vi så här. Ja. Det är ungefär så jag tänkte i alla fall innan jag visste att Super Mario 2 var ett annat spel början. Ja. <laughs> ja, men det var inte lätt att hålla reda på allt. Nej. Du så kunde att, inte googla på den tiden. Så, så, så ur den synvinkeln så har jag alltid tyckt att Super Mario 2 känns som ett jävligt fräscht spel det man försöker med någonting annat medan de andra är att det är mycket samma. Ja, nej men absolut. Det håller jag med om. Just det du säger att det känns väldigt fräscht. Mm. Så är det ju absolut, förstår jag ju nu. Mm. Även om jag kanske inte gjorde det då. Så tänker jag ju på ett annat sätt idag. Mm. När man vet lite hur det gick till. Ja, Det har ju exakt. hjälpt mycket naturligtvis. Och det gör också om vi tänker på den grafiska uppgraderingen från Super Mario 1 till Super Mario 2. Ja där gubbarna mer eller mindre ser ut som att de är tagna från en tecknad film. Ja, det är ett väldigt snyggt spel får man ju säga. Jag för det sin det. tid ja, naturligtvis. Ja, men får man måste säga. Det är ju det. Och det gör ju också att det spelet känns som att sitt vilket hopp från första spelet till andra spelet. Ja, det här är ju supersnyggt. Och så många vad jag tycker jag har en replayability också och Sen tror jag inte att det var jättevanligt att du kunde välja mellan fler karaktärer där Nej. alla har olika förmågor. Nej, det var ju nästan så att jag blev imponerad av det när jag spelade den då. Mm. Ja, just att det är ja, ett Super Mario-spel just. Att det finns fler karaktärer här. Det, om man ska säga Idag pratar man om lore. Det blir ju nästan som att man fattar att världen var större än vad man först trodde. på ja, något sätt. och vissa baner så kan du ju klara dem på lite olika sätt kanske ja. Att, Men här måste man stapla svampar Och fan vad Eller spränga dörrar Men om jag har den här karaktären så kanske jag kan flyga över det här stupet Och ta en genväg istället ja, du ser. Eller den här karaktären kan hoppa över det här stället med. Mm. Det gör spelet lite roligare Och man kanske hittar en favorit som passar bra Med hur man själv vill spela spelet Just det eh, Till exempel jag personligen spelar nästan Uteslutande med Toad Ja för även om man inte kan hoppa särskilt högt så har man ju en specialfunktion som dröjde ganska länge innan det var med i ett annat Super Mario-spel. Och det är när du duckar och efter 3-4 sekunder så blinkar gubben och då kan du göra ett superhopp. Ja, just det. Vilket är en jättekul mekanik också för att ta sig förbi vissa hinder. Ja. Och med den... Finns ju med också så att han inte kan hoppa högt Har jag aldrig sett som ett problem Nej. Däremot så är han jävligt smidig när man slås mot bossar Eller om det är många fiender ja. Och där har vi också Någonting som är jävligt kul med Super Mario 2 Det är att det finns ju många bossar på det mm, Det gör det verkligen Både den, den första är väl den här äggdraken va mm. ja. Eller vad fan det ska föreställa det är ja, Jag vet grejer fan men... Rätt grej, Ja, där. verkligen. Den spottar ägg Ja otäckt men tycker jag eh, Har verkligen ätsat sig fast Den karaktären mm. Så att när man pratar om eh, När vi säger Super Mario 2 Så ser jag nästan den karaktären först mm. Så den eh, Cool design Och mycket just för det att du sa ja, Vad ska det vara ens? Bizarre mm. Ja, jag tror att det är det som jag har Fastnat för Det tänker mig med gombas också Vad fan är det för någonting? Mm. Men det är ju eh... Det är en kille som gör så här <laughs> Så att jag snuser i halsen igen. Du får sluta få mig att skratta så jag... Ja, jag, jag drog upp axlarna och gjorde så Nej, men de ska ju föreställa, alltså de heter Kuribo på japanska. <laughs> och det är ju ett namn för det som på engelska heter Chestnut. Aha, aha okej. Okay. Det vet inte jag vad det heter på svenska. Nej, någon form av nöt i alla fall mm. som de föreställer. Så att de är inte svampar, som många verkar tro. Nej, ah, nej. De är nötter. Mm. Och fienderna i an har ju Egentligen också tagit sig vidare I andra Super Mario-spel Så att det här är ju supergivet Att det är med i Super ja. Marios kanon Ja, ah, Kastani är det heter ja. det heter Ja, men det är ju ja. Kastani-folk ja. är de ja. Gombas Gomba är ett namn man hittar på För amerikansk release Jag gillar det namnet Det ja, är det... Men de är alltså Kastani-folk mm. Fienderna i Super Mario Så att eh, Det här är väl någon form av dinosaurie Kanske En föregångare till Yoshi Burdo Ja Just det. Så kan man väl säga. Ja, men det är klart att det är. Mm. Har du tänkt på det? Nej. <clears throat> Super Supersidospår. Yoshi, vi tänker Yoshi's Island, där för övrigt eh, Shy Guys är den vanligaste fienden. Ja. Så där har ju Mario 2 ändå blivit en del av Mario-universumet. Så den som säger att det inte är riktigt Super Mario har ju fel. <laughs> ja, det är klart han har. Men Yoshi slukar fienden. Ja. Och sen så gör han ägg av dem. Mm. Som man kastar iväg. Birdo spottar ut ägg. De är säkert släkt det är på något säkert. sätt. Och de ser ändå ganska lika ut. Gör de inte Jo, det, det gör de. Mm. Det, det ser det. ut lite som att Birdo har uh, lite påssjuka ibland. <laughs> ja, men det gör ju Yoshi också när han har någonting i käften. Mm. Och så blundar han alltid va? Ja, ja nästan. I alla fall i Super Mario World. Då. Mm. Ja det gör han fan kanske Ja när han har någonting i munnen så blundar han ja. och springer Fan vad svårt det, måste vara och styra en sån jävla dinosaurie som ja. blundar mm. Nej men i alla fall det, det är ju variation på bossar i Super Mario 2 Det, det är den, det jag vill Komma fram till För om vi säger första Super Mario vi, Jag jämför bara de två med varann nu Tills jag Ska ta med trean i det hela också Men du möter ju en eh, Impersonator Vad heter det på svenska? Får... In, in, in personator. <laughs> för kodväxla här nu Bilingual teaching <laughs> ja. Men då är det ju någon fiende som har klätt ut sig Till Bowser mm -hmm. För det är ju samma boss egentligen I alla slott på Super Mario ja. Men när han dör och man skjuter med eldblommar Så ser man att det var visst en annan fiende Egentligen mm. I förklädnad ja. Och så är det prinsessan i ett annat slott Okej, okay. och så nästa, och så nästa Super Mario 2, där har det ju olika bossar hela tiden. Först så har det ju en boss för varje bana. Mm. Som är ganska standard i många plattformsspel. Och det är oftast en Burdo, mm. en rosa, en grå, grön eller röd. Ja. Uh, har du hört den här teorin om att det egentligen är Mario som är den onda? Ja, och mm. det är han som kidnappar prinsessan hela tiden. Ja. Och Bowser som räddar henne. Mm. Det finns ju <skratt> en sån conspiracy Keanu också. Ja. Tänk om hon vill vara tillsammans med Bowser hela tiden ja. Och det är han henne. Och, och de bara tar den lite nya och nya platser Och han bara kommer och slår ihjäl Allt i sin väg Hoppar sönder dem Kastar eld på dem Ja det är ganska brutalt ja. När man tänker efter Det är det. är Och de bara matar på med allt de har För att liksom Se till att den här onda mannen inte kommer Så Super Mario 2 är resultatet Av ett Stockholms syndrom Nu jävlar nu, det nu är vi konspiratoriska På en nivå som inte ens Jimmy Åkesson rör sig på <går> Just det. det var nästan så att jag ville ha Den här Arkivex där mm. Men alla de här världarna Det är sju världar i Super 2 De avslutas ju med en boss Alltså en stor boss mm. Man kan väl se Birdo som minibossar ja. För att bara ta sig vidare Vart fan kommer den här fågen ifrån fågelhuvudet Som <går> ja, kryper det... in i slutet ja. på varje barn Det är också otäckt för jag vet ju att det är ju olika På Doki Doki Panic så är det en stor mask Ser det ut som ah, okay. De maskerna tror jag är centrala i Fuji TV På något sätt ah, okay. Och det är också de man staplar på varann Som är svampar i Super Mario 2 mm. Behöver inte gå in så mycket på det Vi var inne på bossarna Jag kommer fan aldrig till saken <laughs> Ja Men då gör du den nu Första bossen är ju Mauser Ja en mus som kastar bomber yes. Alltså i Doki Doki Panic så möter man den Tre eller fyra gånger tror jag mm. Men sen har de lagt till någon boss Till Super Mario 2 för att få lite mer För att få lite mer var Variation i mm. det hela Och jag gillar Det upplägget eh, kanske mer Än i Super Mario 1 Ja, ja, det håller jag med Variation är väl alltid ja. Samma egentligen med Super Mario 3 För bossarna där det är ju de här Koopalings Mm de är ju ganska mycket samma de också. Det är ja, ganska men... små skillnader på de bossarna. Det är det. Så Super Mario 2 har egentligen lite mer variation. Lite roligare bossar på det sättet. Mauser kastar bomber och de ska du kasta tillbaka. Ja. Ganska fränt. Ja. Eller hur? Ja, ja, visst. Det är vinnande koncept tycker jag. Det har ju mm. återkommit säkert, kanske både innan och efter. Ja. Till det där, kasta tillbaka saker. Bonusspelet till Yoshi's Island när du ska kasta en ballong som blir större och större. Ja. Just det. <laughs> som jag hatar med passion för övrigt. Ja, ja, ja. Och sen finns det den här uh, Try-Clyde, den här ormen med tre huvuden. Mm. Det är också en sån här rolig boss Det är det här som Nintendo är så bra på att man kan leka sig till jävligt mycket i spelen. För jag brukar alltid bygga som ett litet fort eller en mur för att inte bli skjuten av elden, som den här spottar. Ja, ja. Med de här svamparna. Ja, det är smart, ja. Det behövs absolut inte, men jag gör det för att det är kul. Det är där man kan leka med de här små eller grejerna som man plockar upp liksom, ja. och staplar. Så man kan leka lite med det här. Det är hur kul som helst. Det är bara Nintendo som har riktigt kommer på det här. Då. Tills Mojang gjorde en stor grej med det här Minecraft eller vad fan ja, det heter. Ja, eller vad fan det heter. Ja. Just det. <laughs> Jag har spelat Minecraft svin mycket. Ja. Och mer bossar. Alltså, Sen har du Fry Guy, en stor eldgrej som flyger fram och tillbaka som är bossen för isvärlden. Mm en jättestor krabba som kastar köttbullar. Meatballs. Mm. Köttbullar. Ste stenar eller kokosnötter ja. är väl egentligen. Det är Svenska köttbullar. köttbullar. Och slutbossen är alltså, det, det finns säkert fler bossar men vi skiter i alla. Jag ser det här som ett resonemang mer än uppräkning. Och... Ja. Men slutbossen är ju speciell också för att det är inte Bowser i det här. Nej. Det känns som att det här är det enda Super Mario i själva Super Mario-serien. Inte de här spin-offen som Paper Mario och de här utan det känns som att det är den enda som är en helt annan slutboss. Ja, det måste det ju vara. Och han heter? Wart. Wart. Det är en padda. Mm. Och han är allergisk mot grönsaker. Han mm. dör av grönsaker. Ja, så väl. Därför har han en stor maskin som bara spottar ur sig grönsaker. <laughs> ja. I sitt rum, liksom. Men jag tänker så här, om man nu ska på något sätt få någon logik i det. Jag tänker så här, han hatar dem så jävla mycket- att han spenderar sina dagar med att låta den maskinen spotta ut grönsaker som han skjuter prick på med sina bubblor. Ja, visst måste det vara så. Och det är därför han har en grönsaksmaskin i sitt rum. För att han ska spöa och döda alla jävla grönsaker som dödar honom och hans kompisar. Ja, fullt, fullt rimligt tycker jag. Så måste det vara. Ja, jag säger inget, säger inte emot. Och en plott twist i Super Mario 2 också. För det, det är väl första Mario-spelet egentligen med en rolig story- för första har väl en story Bowser kidnappat prinsessan, du ska springa och rädda henne. Det är allt. Här är det verkligen Mario, och hans kompisar var ute på en picknick och helt plötsligt så går han in i någon grotta med en dörr och så, eller han går upp för en jävla trappa eller vad fan, det, och hittar en dörr. Och när han går in i dörren så bara ramlar han ner till en helt ny värld. Ja, det är tufft. Tänk om det kunde hända. Mm. Och så slutar hela spelet med att allting var en dröm. Ja, det är jävligt. Eller att det är en drömvärld som i Dream Master till Nintendo bit Ja, du ser. Det finns alltid en twist. Mm. Och då måste han rädda drömvärlden så att folk inte får mordröma mm. kanske. Han dagdrömmer att han drömmer. Det är ganska meta det här, <laughs> Ja, så säger du det. För jag tror att hela storyn är att han drömmer att han går upp för en trappa och hittar en, en dörr mm. som han ramlar ner i. Det finns en hel värld. Sen vaknar han. Han är ute på picknick med sina kompisar. De här fyra ja. som han är. Eller två och tre. Och sen hittar han den här dörren i verkligheten istället. Ja, ja, ja. Och då visar det att den här verkligheten är en dröm. Ja. Super Mario Inception The Movie Game. Mm. Så är det. Och för att rädda drömvärlden måste han spöja en stor padda. Ja. Otäckt. Och där är ju också någonting... Hoppa, vänta bara. Paddan. Har han återkommit? Eller hon, på något sätt. Nej. Nej. Burdo har ju återkommit som karaktär i Mario Kart och sådana här ja. grejer. Uh, Shy Guy är ju uh, en ganska vanlig fiende i Super Mario-spel. Mm. Jag vet inte hur det är med de nyare, men de finns säkert där. Ja. Uh, Tänkte, vore, vore inte han perfekt för ett Super Smash Bros? Jo, ja. det hade varit jävligt coolt att han är som... Han styrs exakt som Bowser Bara att det är en annan karaktär mm. Typ som är Roy och Martha Eller Mario Luigi Eller ja, ja, visst. Jigglypuff och Kirby mm. Att han är typ en sån Eller Ganondorf och Captain Falcon mm. Att Wart får vara med liksom. Ja, det hade varit coolt Ja, det hade varit jävligt coolt faktiskt Eller Mike Tyson från Mike Tysons Punch Out mm. <laughs> Ja, de kan, det kommer säkert komma lite fler skrällar Miss Dream kanske mm. eh, Senaste var väl eh, Simon va? Som nu ska vara med i Simon Belmont Ja, i Super Smash Bros alltså. Det är rätt coolt faktiskt ja. ja Det som avslutar Super Mario Med att prata är här en dröm Alltså det blir ju Man får ju se när han ligger och sover mm -hmm. Och det är jävligt snyggt Ja, det är effektfullt för det, det snygga ut... så här liksom kontrasterna är snygga i det vill jag minnas. Ja, alltså det, det är ganska mycket det är bara blå färg men mm. det, allt är ju blått när man släcker lampan hemma. Ja, just det. Men också det, där ser det ut som en tecknad film ja. och ganska det... väl ja, ja. animerat när han sover med andetagen och hur han gapar liksom ja, ja, ja, när han andas med. in. Ja, yes. Det tror jag inte fanns jättemycket i tidigare Super Mario-spel eller i senare Super Mario-spel. Heller någon form av sån filmsekvens nästan. Nej. Och en presentation. En cutscene. Ja. Och så vaknar han till lite sen när drömmen är slut så vaknar han till och sen somnar han om oh, och så får man se namnen på alla fiender. Mm. Som är ganska rolig English här och där. <laughs> Okej. Okay. Så Super Mario 2 var ganska länge min favorit i serien. Ja, så pass. För att det kändes som att här har de fan ansträngt för att göra någonting som är nytt och som är speciellt och som ändå stimulerar kreativiteten på ett jävligt härligt sätt och det lekfulla. Medan de andra handlar mer om plattformande genom att man ska springa från punkt A till punkt B varken mer eller mindre. Ja. Fast barndesignen är ju genialisk och ja, håller ja, det, ju... Det är det ju väldigt väldigt ofta i Super Mario kan man ju säga. Ja. Tvåan har... Ett annat sätt att plattforma sig på. Mm. Att fan, jag kommer inte upp dit. <går> Nej, just det. Då måste jag ha någonting för att komma upp dit. Ja, men jag staplar de här svamparna på varandra så kan jag <går> ja. hoppa upp dit. Det är dessa svampar alltså. Ja, eller här kan jag inte komma över. Ja, men om jag tar den här svarta fågerns flygande matta och kastar den åt helvete och flyger mm. på mattan istället så kan jag ta mig vidare. Ja. Eller det finns låsta dörrar. Då hämtar jag nyckel eller låser upp den. Alltså... Sådana saker som känns ändå jävligt kul man mm. får tänka alltså lite sälda tänk nästan ja absolut om du Ja vad det menar. är pussel -tänkandet. absolut och de här jävla fantos som jagar när man tar nyckeln ja fy fan. de får jag ju total panik ja, på ja det är bara jobbigt de ser läskiga ut som fan och då är det också det här att så länge du håller i nyckeln så kommer en jäveln att jagar dig mm och då måste man också tänka strategiskt att jag kanske måste släppa nyckeln en liten stund så att han flyger iväg. Ja. Ta nyckeln igen, springa och sen kasta iväg den mm. innan den tar mig. Just det. Så där har tvåan så mycket kul. Mm. Och nu känner jag lite att jag upprepar mig och tjatar mest. <laughs> Men på riktigt, Super Mario 2 är ett fantastiskt spel. Mm. Och nu när jag har spelat det, det senaste Så tycker jag nog nästan att fan, Det här är en av de starkaste titlarna I serien Ja. Det är kul att du tycker så tycker jag För jag tror inte att jag har hört så många andra det just så Nej. Naturligtvis att det är ett bra spel Det har jag nästan inte hört någon tveka på Men vissa fastnar i Det är inte ett Mario-spel Och andra tycker att ja, Det är inte ett Mario-spel men det är bra mm. Men inte i topp eller att men det är alldeles för annorlunda mot de andra ja. så därför så är inte det lika roligt. Mm. Vilket är ett resonemang jag till viss del kan köpa? Ja ja, det visst. Men känner då, man så så är det ju så. Men det då grejer. kanske det har kommit några något Mario spel efter det spelet. Alltså när jag spelade Super Mario 2 första gången så tror jag fan inte Super Mario 3 hade kommit till Åmollen. <laughs> Nej, okay. Det fanns såklart alltså, det spelet är ju rätt gammalt och hade funnits något år kanske när jag spelade Super Mario 2. Men Åmål låg alltid lite efter resten av hela världen. Ja, så ja, så. Ja, Eller så var det bara jag som låg efter jämfört med resten av hela världen. Kombination kanske. Mm, så kan det ha varit. Ja. Så att jag tyckte ändå: Super Mario 2 kändes så, mm. men så här är det. Mm. Svampriket är räddat nu. Ja, är det har nästa jag stället. haft en jävla tur att i Lidköping Köping, där jag växte upp, mm. att Tom spelbutiken Han hade en jävla koll Den killen alltså mm. eh, Och mig vetligen finns han fortfarande kvar eh, Det har ju inte varit att titta efter den I Lidköping på bra länge Men jag tror nästan att någon hade sagt Att han hade försvunnit om de hade gjort det mm. Så eh, han hade ofta bra koll Och så Det här låter ju nästan som att man får åka dit och besöka någon gång ja. För att det här är en sån grej Ja det kan vi väl göra Och det är fortfarande Tom som har den jag återigen det tror nästan att man hade hört ifall den hade försvunnit. Mm. Men jag ska låta det vara osak. Jag vet att eh, butiken har varit med i något avsnitt av det här där nytt. Ja, vet jag så det, de är ja, väl tre... som ollar Xbox-spel ja, Är det där ja. alltså. Okej, okay, hos Tom mm. ollar de Xbox-spel. Han tar det Tomb Raider tror jag och ja, trycker... Tomb Raider. <laughs> <laughs> Vad fan gör du? Checka Raider. <laughs> Ja, hur som helst. Mm, jag skulle kunna sitta här och spy ur en massa kärleksord till Super Mario 2 i all ände. Men, mm, men vi måste avsluta någonstans. Ja. Jag nu också och jag tror att vi har fått med det bästa. Och att vi har gjort lite sidospår den här gången som faktiskt uh, passade in till Super Mario 2. Ja, och jag har fått radda upp lite saker i ren panik här nu i slutet. Så jag känner att jag fick med det här. Ja, men då så. Men... Uh... Har man inte spelat mycket Super Mario 2 så tycker jag absolut att man ska ge en ny chans. Ja. Det är roligt att spela med olika karaktärer också. Yes. Och jag eh, vill bestämt hävda att Toad är överlägsen de andra karaktärerna. Ja, men då så. Och då att... vet ni också det, ni som inte har spelat eller vill ge den en ny chans. Välj Toad. Mm. Prinsessan är sämst. Alltså, <laughs> okej. Okay. Ja, ja, jag tror dig. Nej, Nej, hon är faktiskt jävligt bra för hon kan flyga. Hon är däremot är hon bäst i eh, Super Mario 3D World till eh, Wii U. Då är ja. prinsessan fan grymt bra. Då är hon fan bäst. Ja, då så. För att, som en avslutning, Super ja. Mario 3D World tar ju tillbaka det här från Super Mario 2. Mm. Att man väljer mellan de fyra karaktärerna. Och det är liksom samma egenskaper som gäller. Mm. Och det här satte sig ju ändå. Luigi fick ju dessutom ett nytt utseende i Super Mario 2. För han var egentligen bara en swap av ja, Mario. Ja, bytt färg helt enkelt. Ja. ja, men när man ser i och för sig animen som kom med Super Mario 1 så ser de väl annorlunda ut. Men här ser de på riktigt då är det två olika karaktärer. Ja, Mario okay. är lite kort och knubbig mm. <laughs> och Luigi är längre och smalare. Och det ja. har ju satt sig. Ja, visst har det det. Det är så man ser på dem idag fortfarande. Så det mm. Så man ska fan inte underskatta Eller snacka skit om sig på 2 Nej, då så Punkt Följ oss på sociala medier <skratt> <skratt> uh, Förlåt uh, Följ oss på sociala medier på Facebook Ja, som till exempel <skratt> uh, Fyrkantiga ögon på Facebook Eller uh, på Instagram med Fyrkantiga nollgon Ja Så Där får ni se när jag plockar körspärr också Ja, det är gulligt eller när jag har på mig morfars, fars gamla lokförarhatt. Ja. <laughs> Bra. Men ja, det var väl det, helt enkelt. Eh, tack så mycket för så, att ni har lyssnat ja. i ännu en vecka. Hej Hej!